Так похвалявся і прикро одслів його стало аргеєм, та Вантілоха відважного серце найбільш схвилював він, хоч і в скорботі той не покинув убитого друга, але підбіг із щитом, прикрив холодіюче тіло, і під померлим зігнувшися двоє близьких його друзів, Ехіїв син Мекістей я Аластар із ним богосвітлий, до кораблів крутобоких несли його стогнучи тужно. І до мене йже насилі не здав і весь час поривався, або когось із троян похмурою нічю покрити, або упасти самому, відбивши біду від Ахеїв. Так був подолений ним Есієта, паросток Зевса, Любий син Алкатой що Анхісові зятем доводився. Гіподемею бо старшу дочку його взяв за дружину. В і із малку всім серцем любив його батько й поважна мати, красою бо розумом світлим, умінням в роботі, споміж ровесниць вона вирізнялась, тому й за дружину Взяв її найславетніший муж на всю трою простору. І до мене я рукою його Посейдон обессилив, Очі затьмивши ясні і скувавши світлясті суглоби. Ні ухилитися в бік він не встиг, ні назад утікати, А як той стовп непорушний, чи древо високоверхе, Гордо стояв і прямо у груди йому своїм списом і до меней влучив, пробивши на них світлосяйний мідний хитон, що від згуби не раз рятував його тіло. Глухо тепер забряжчав він загостреним пройнятий списом, тяжко той гримнув об землю і списом, що вп'явся у серце. Ще трепетало воно, а з ним разом тремтіло і древко списа, та врешті могутній арей його сили позбавив. Вельми пишаючись і до меней, тоді голосно крикнув Що ж, деєфобе, чи можна за гідну відомству вважати трьох за одного, поклавши? А ним же ти так похвалявся. Спробуй, нещасний, і сам, і вийди на до мене. Знатимеш добре, який я прийшов до вас, Зевсів, нащадок. Першим Мінос, або Зевс, породив володаря Кріту. сина Мінос породив бездоганного Девкаліона. Девкаліон же мене. Владаря над численним народом в кріті просторім. Тепер же сюди я приплив з кораблями лихо тобі принести твому батькові іншим троянам. Так він сказав диїфоб між двох гадок тоді завагався, чи відступити й когось із троян собі духом великих взяти товаришем, чи до двобою одному хоч стати. Поміркувавши його так, він визнав тоді за найкраще Кликнуть Енея на поміч. Іззаду стояв той в останніх лавах. Давно, напряма, він богосвітлого гнівавсь, Доблесний серед мужів. У Пріама не мав він поваги. Близько він став біля нього і слово промовив крилате. Славний енею, троянський пораднику, слід захистити зятя, коли хоч би трохи тебе його лихо турбує. Отже, ходім захистім Алкатоя, давно колись ставши зятим тобі, ще хлоп'ятком виховував він тебе в домі, і до меней, уславлений списом, і зняв з нього зброю. Мобивши так, зворушив він Енеєві серце у грудях, і до Менеєві вийшов назустріч він, прагнучи бою, і до Меней же його не злякався, як пещений хлопчик, а дожидав, наче вепр той, що сили власної певен. Жде на ватагу шумливу численних мужів-звіроловів Щитиною їжачи з спину.